Etal, bebidanse benvidos a unha nova edición máis de Retroevolución, como sempre aquí en Radio Filipin, a través do 93.9 da FM de Ferrol e tamén a través de internet, ou igual que Teteradio dende a Comunidade Valenciana emite Retroevolución a través da rede para todos vos. Unha semana máis para non perder a costume, pois novidades cousas interesantes e incluso se pode decir que há adiantos anticipos eh, de un novo traballo que ainda sairá o 15 de este mes. Así que, sin máis demora, comenzamos con o programa de hoxe, amigos. Estes sons repetitivos, pero relaxantes e intensos forman o que, o tema Parco Amor de Pepo Galán que é unha novidade total porque ainda non saiu o mercado. Con motivo, o segundo aniversario do selo malagueño El Muelle Records, o día 15 de octubro o selo editará un disco e aparte de ser conmemorativo polo segundo ano do selo pois ademais é pois un xeito de eh, aunar a grupos artistas que les gusta o mar e lle fan unha especie de homenaxe ao mar aos barcos ...e a todo aquello que esté relacionado con esa masa grande que está por todo el planeta. Este barco amor, como digo, de Pepo Galán, formará parte de eso de ese disco. Línea de flotación, va a ser chamar, que saldrá en digital, eh, pode, que también en formato físico como sempre, de pequeniña tirada. Un disco que tuven honor, a honra de poder escoitalo antes de que saíse e, a verdade, é que dan un paso adiante dentro da trayectoria do celo, xa que, e, ainda que poderemos escoitar e, música experimental, ambien dron, dron e música un pouco ata tirando hacia o performance tamén poderemos escoitar algo que a todo agora no selo non era moi habitual, eh, sons máis asequibles preto de un tecno por decirlo así aínda que non sexa a palabra exacta ou tamén liñas preto de un EVM nostálxico e amable todo elo neste Disco que, repito, sairá o día 15... a Atraveso do selo... El mueble... Digo, perdón, el mueble... El muelle récords... Que... Conmemora... Como decía tamén... As túas cousas... O segundo aniversario... De este estupendo selo de músicas minoritarias... Pero que xa é todo un referente... No panorama estatal... Eh, un pouquiño máis ala la empeza a ser... Recoñecido e tamén un homenaje a mar e a todo o que él atingue. que queda en mi camisa que en las playas del tiempo se acaba en el día y el crepúsculo habla y no quedan respuestas en los barriles de pescado que esperan el alba O agua é pura e salobre e oscura E allí nas capillas dos barcos hundidos Rezan os mortos e recogen as redes vacías Cubiertos de salitre e regresan al puerto frío y desierto Ella se sienta sobre la cara y la Y allí teé la vida con ovillos de luna. El mar es un misterio rudo y violento de instante es solo el pensamiento se acabó la botella se acabó el tiempo pero el mar permanece sin perder el aliento retornan las mareas vuelven los cuentos aliento sentado en las acacias la veo a lo lejos cruzando el espigón su pelo al viento se queda allí de pie solo por un momento pero nadie la mira tan solo el firmamento málaaga se mece desnuda sobre aguas verdes entre calas y cañas javegas y azulejo y los gatos que viven entre las rocas cazan cangrejas los gatos que viven entre las rocas cazan cangrejos y los gatos que viven entre las rocas cazan cangrejos bonito tema que acabamos de escuchar a cargo de conde titulado los gatos que viven entre las rocas también poderé de a topar no disco do segundo aniversario de el muelle récords titulado línea de flotación un tema que a mí gusta me gusta ese piano pero ese esas caixas de ritmos de fondo encántame aparte de todo ese sabor eh, melancólico, mediterráneo do tema, pois fai que cale bastante unha vez que se está a ouvir varias veces porque esta é outra das novidades eh, deste disco porque o selo atrévese entre comillas a editar, a sacar. Sons que non son moi habituais dentro do seu selo. Aquí, como podes comprobar, a electroacústica ou experimental e os sonidos máis eh, agresivos dentro da electrónica ou incluso o tron ambient non está presente. É algo eh, que o selo quería apostar a abrirse un pouquiño, non sei se só so neste disco ou nos vindeiros que valla sacando o selo que a verdade non para de facer cousas novas. Entre outra xente, a parte de os que acabamos de escoitar, como son Conde ou Pepo Calán, tamén estarán neste disco Verano, Javier Arnal, Stalfabric, Reyes Otero, Ligi, Stude Wade, Miguel Otero and Euster, Retromechanical Evolution, David García and Daltoni e Fabric. Xente que está no selo e outra que participa nel, neste recopilatorio e por primeira vez. Un disco que eu xa recomendo que o escoitedes a partir do día 15 de outubro que cando sairá ao mercado en digital e coido que en nun formato pequeniño en formato CD físico. Así que xa sabedes oh, o remate ou cando esté a rematar o programa poneremos algo más de este disco. Tori Minarelli é un proxecto de Arturo Marín do que xa falamos aquí a semana pasada porque ten outro proxecto paralelo de carácter máis eh, tecno ou dark web titulado ou chamado millordito Soviet Dream como Tori Minarelli acaba de editar un traballo titulado El viento vuelve locas las cabezas e o tema que acabamos de esquitar titulase Atractiva de generación urbanística Motori Minarelli mira cara ao postpunk e ao crowd rock de unha maneira eh, retroevolutiva sons de agora pero mirando cara ao final ao finales dos anos 70 dunha maneira estupenda os resultados son estilo do que acabamos de escuchar, atractiva de generación urbanística un disco que recomendo que o escoitedes e que podedes facelo en badcam e tamén se si queredes podedes descargalo porque se si che gusta o post-punk e o crowd-rock, este disco Seguramente te chama a atención, ademais, nalgún tema, o famoso sonido motoric do Cross Rock está presente e moi ben representado. ...que de Cosmociclomotores Ciezanos... ...un título un tanto dadaísta... ...para un tema de casi 8 minutos... ...de puro son motorik... ...que a mí lembranme... ...aos trabajos dos clásicos... ...o de uns dos clásicos de do Krautrock... ...como eh, fueron los alemánes Neu... ...una delicia de tema ho igual que moitos, dos que o casi o todos, millordito, dos seis temas que poderedes atopar a, a través de Debazcam do, do disco de Motori Minarelli titulado El viento vuelve locas las cabezas. Eh amigos, seguimos aquí en Retrovolución, gracias a Radio Filipin. Atraveso do 93.9 da FM de Ferrol e tamén atraveso de internet e tamén atraveso de TT Radio. En poucos sitios poderedes escoitar temas de casi oito minutos, verdade? Pero aquí en retrovolución temos, pois, total liberdade para poñer o que nos pete eso e o que fai posible que moitas das cousas que son aquí poida que non son en moitas máis emisoras de radio local, pois a mín personalmente gustame moito. Llegue el invierno No sé por qué Esta antología No admite préstamos Choleta de cerdo Fedor, dos, doyes, ki Habla de quesos Boib Biblioteca Nocturna. Si, sí, este tema xa o puxemos aquí varias veces por diversas razóns. Unha cando saiu dentro do fantástico disco de Electronic Boib e tamén, porque a min pareceme non sou o millor tema de o disco de Electronic Boib cortocircuito senón que ademais agora acaba de salir todo un CD con remixturas do do tema ademais de remixturas de outro sinxelo que quitaron anteriormente titulado me entiendes é un tema novo titulado patinaje artístico. Eu, sinceramente, xa puse no blog desconfiado en principio de tanta remixtura porque a verdade é que eh, para min este biblioteca nocturna é deses temas que é mellor que non os toquen pero a verdade é que a xente invitada fai un traballo excelente e potencian, se si cabe máis, o maravilloso de este tema. Así que I des a ah, Vazcam, xa un habitual tamén Vazcam, neste programa buscades Electronic Boy aí tedes toda a súa discografía, pero en biblioteca nocturna poderedes ou ben descargar en digital ou mercar en CD calquera das dúas opcións eu, como vellinho que son sigo preferindo o formato físico Pero en cualquier caso, las dos opciones son válidas para disfrutar de este nuevo disco, de este nuevo tema con remixturas, un CD completo con 14 temas, un deles inédito. Y como digo, disfrute total y asegurado a cargo de Electronic Boy. into a Oído que poco hay que decir de esta maravilla de tema Somewhere in Summertime de Simple minds La curiosidad es que en el 1982 meteronse para hacer unas sesiones en directo y recoger unas, estaban detrás los aparellos David Hansen Que duda cabe que o resultado foi maravilloso porque Simple Minds sempre tiberon. Agora tamén, a pesar de a edade, uns maravillosos directos con un son estupendo e moi cuidado. Un tema non só mítico, sino excelente dos Simple Minds. Como vedes, cara diante, cara atrás, retrovolutivos, total, e eh, imos poñer outro tema en directo dos Simple Minds, un tema que faime moita ilusión e me trae moi vos recordos, porque foi realmente a primeira canción, o primeiro tema que coñecín do grupo, E non é outra que tamén a mítica Love Song en directo. que decir de este tema unha gozada e un directo impresionante que por desgraza tal vez a calidad de son non é tan boa como anterior xa que esta inda que se grabou no ano 1982 foi nas sesións co afamado e por desgraza finado xa fai unhos anos John Peel todo un referente da música mundial Aquí Blobson, na sesións de John Peel 1982. Me amigos, o programa xa lle queda pouco para rematar e como dicen o principio, do programa volvemos cun tema de línea de flotación que sairá o próximo día 15 atraveso do selo madagueño el muelle récord deixo vos co tema ictíneo de esta alfabric lembrade que estive chedes escritando retrovolución grazas a radio filispino 93.9 da FM de Ferrol e tamén a atraveso de internet o igual que grazas a TT Radio dende a comunidade valenciana O programa se emite a atraveso da rede para todos vos. Se non podedes escoitalo eh, cando sai, pois xa sabedes. Archive.org ou i para descargar os podcasts que xa eh, o día seguinte de emitirse o programa están disponibles para todos vos. Nada máis unha aperta e deica o próximo programa, amigos.